نن خوښي ما نه راکندي په صلاح ماشاالله ماشاالله ګیو کا دې موږ ته په دې کې څه ته څه ماته حال کې خپل معارضې چې کنه وي په دې کې چې ما اول نمبر ته برابر باندې ما درایې مې دی حواله چا کوي ما ما په اكيد باندې حواله ځه حواله ځه دا د جنید په دلیل چې معنا د مشکرې مولانا دا ما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 اغهانو <مشارك> مرحبا دا وای دغه تاسو د پخ په ټکمېحات کې ځای ته وځي په دغه په ټکمېحات د مناظر کار دغه درکار دی او مناظر کې څه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 محه شت ذا موما ش نا tan que tiene nada para este tan que tiene nada para هذا شيء ما بيعجبني تعالوا نشوف بس عشان ما نخسروا لا في ما بيعجبني لا دي مشكلة مع حوانا وديت في لا حوانا في بس لا شو بتقول الكلام بتحاربو كله لا وين طلبنا قبليه اوقات بتلاقي هيك في اكثر تاريخي كوين تجي مسائل ما دته ویریشن ګوره په څنګه چې تاسو باندې حکم لګېدا شي پښتون جمهوریت ارصنه او جماعت ته خارج دي د دې هغه کله په باندې ما دا مشهته ټول <سؤال> نړۍ په دې ځای کې نه کېدله چې ما عذاب کله کله حکم لګول چې تمشي مونږ دي په طريقه ظلم حيات النبي عذاب کله ما تاسو موضوع ده څنګه چې منذ دا د پښتون چې دوی کول مکروه تحریبین مستقل ایمان جوړول مکروه تحریبین الحمد لله چې خالفت راجلنا بيا بيا بيا بيا بيا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 دا ونه کړه چې دا دغه د دې د پليچس موږه په دې ډول ما وایې ازبسته او نو ان تاسو ما کوم ته پوسه کړو چې تاسو اکی دا موږ ته دا وراني ورکړه حقانيه موږ دې څو ځغې چې ابنه مننه نيته ماشالله علامه <سؤال> امام ابو سمر رحمت الله عليه کتابم نزموده و رمای جووند کتابونو پرول <سؤال> نه پښېره علي جوړې ده کومه په څه راځي امام مولانا ولا ته تاسو راوخه کیږي چې پښته رمای جووند کتابو وګوري او تاسو ته څه اړيکه کوي رحمت الله عليه او مولانا ولا رحمت الله عليه او مولانا ولا رحمت الله عليه رحمت کینات رحمت کینات کیږي چې تاسو مونږه ته د جهان په کار ما رحمت کینات کیږي چې تاسو مونږه ته د جهان په کار ما رحمت کینات کیږي او خپله عروق او خیر ذکر کړئ 12 a mare che ho. اوې په دې کې په حال کې چې موږ دغه مأموریت په دې کې چې په شلواره کې فارمای چې کله یو ځای په موږ کې وي چې دا د دې لپاره چې دا د دې مونسې صاحب لکه څنګه چې هغه وړاندې کړل شي مشخصه کلهه قواله بهشت خواله بهشت راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي راځي را په دې باندې قرآن له آیات څخه به به حدیث څخه به په کومه لګه ما یو درته قرآن محدث مطابقت سنت موافقه په طرف خپل اعتماد یا یو شی ستای یو کده په قرآن موږ موریش ګور ټول هغه چې د ضرورت ته لیکل کېږي په دې باندې یې آیات راوړل څه په دې دا ګور كرامات بها سيدنا مبالا وا غربينوك اسمحنا لا تقيد بيانك اكيدك وانوانك رجل شريت اسمحنا لا تقيد بيانك بان محمد باندردو استاقيدك يا مبورة السرين جميع اشعاء في التوحيد والسنة الزميني قبل من روحك اعادة نهي مرطا اور رہی اس میں حساب و کتاب اور سوال و جواب ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمبر 9 ہم روح کا یا جن کا نمبر جن نمبر اور رہی اس حساب و کتاب اور سوال کا جواب ہوتا ہے جن اور رہی روح کا جسد ان سے تعلق رکھتا ہے جن 7 نمبر نہیں یہ جسد رنج و الم اور دکھ سے اس کا پتہ جن نمبر کله موږ خوښ یو نه غواړو بل ای حاول وساتې زارې کاروي نو دا کتاب هم څه دی فاده هم بس دا کتاب دغه چې دا موږ خپل له سره دغه وي. جواب ورکوم، دا یو خبره. اول دا خبر اغه وکړل چې دا ما حوالجات ته شړل. ته حوالجات ته ولیکې. اول خبر شروع کړی. چټه تنقيحات نو وت چې د دې بیب کار دا چې د لای شروع کړي دا چې کوم دا دا چې شروع کړي او د لای نو د درایینو ورکوبالي ولرستنو ته حوالہ جات ورکوم راځي په میدان کې خلک د پیش وشي زما خبره تاسو کړه چې تاسو عادت خبيسته ده چې تختي پلګ واخمه کې یو ویډیو په میډیا باندې چلي کې پتا څه باندې ورېدی نذیم مفتی چې کوم دی نو دا خبره ده دا هغه وایي چې دې غمن سر چې هغه مو ناظري نه تیاری تاسو باندې کچري دا بالکل چې ما شاء الله ما شاء دغه د غوښانو پیښ کړي علي خبره وکړه چې اوب د مزاري سره لګې یار وایي چې موږ تاسو ته خبره خبره نن کوو تاسو خبره موږ قلت اذا سدت اپ کے مسائل اور ان کا مولان سے قسم ما سنشر ما شاء الله مولان جتید اپ کے مسائل او ان کا حل مقلچ کم مولان ما شاء الله من حيات طارق من حيات برزخي منو او وسط دي مدان بني ثابت اول شروع الحمدللہ من طول كتابنو كده تاسو حيات قائل استے حياتي دنياوي قائل استے تاسوไล څخه حياتي دنیاوی دي حصي دي جسمانی دي حقيقي دي مې داغي مستار ته تکي تا څه څه کوله چې موږ ټول د موضوع کوو چې ما تیاری کېملي مې هغه دا خبره کوي په اندسایر کې الحمدلله جان وای چې ارواح المیته تګي وینا بيتها ګوروه له دې چې کوم ځایونه ترایي مورید راله ان په ځای کې یو نه په څه باندې زمونږ کوم مقصد یې لقب من غواړي دا هم چې کوم مقصد یې لقب غواړي په یو مشکر ديو ته تشکر اغه په البصائر دا خبره ده چې رګید نمبر 7 باندې چې روح مې ته تجيوه اله بيته دمرن ولدي کوم دغه کور تراله انشاء الله دا د کوم د کور نه زیدار کړه د دې دا خبره ده چې دا خبره وکړه تاسو کوم د مورست د حياتي د نړۍ قایلی حقيقتي قایلی هېڅ قایلی جسماني قایلی دغه اثر دا دي چې موږ الحمدلله جان څه په البصائر کې دا خبره لیکلنه چې مړی له کور څخه خبر کې مسافر کوله کیږي دغه رنګې په رامه دې کائنات کې دا خبره شته چې مړله مسافر کوله کیږي خو هیڅ په کومه حاله نه دا دا بل <سؤال> خبره والی کې ورته رحمت یا تاسو غوښی شی کوم خبره خو اورې تاسو ما خبرې تزه وګڼه دې شور کوې ځما کتاب ما نه کړه ځا بي پټ کړې راګه کړو یا زم ما کې نه خراب موري دا کتاب دا نه لی سراوی دا دا د دوی چې دا کتاب دا چې د حياتی دنیاوی حقیقت حسیده د اصفهیر لئ اهل بصائر دی وايي د مغاب ثابت چې زکه دا خبره چې ثابت دی نبی الله علیه وسلم سره چې کومه د پریزیانه نوسته جواب کا وکلا د خپلې خبرې ته ځواب ورکړي دا د ملت دسته مولی سره د ملت دسته مولی سره خبرې وکړې دا او سهل بشان انشاء اقوه ادهي ومن اضوله دقا ياته ماشاء الله ماشاء ماشاء الله ماشاء او دي لانكي دو قرانا ياتوني قرد ورد صورة باطهاء وفنجفيران ويوكي ومالك او تخصر الله والاشي بل خبردارا چې مریزہ دا خبره وکړه چې بعض ځائی کتنې چې دا خبره وکړي چې سرون اولیاء هم دا په کوم ذکر کې کوي چې دا زما ګټه ده مریزہ دا تاسو کتاب دې سفرون قهوادل مولانا عبدالبرخان صبر دې کتاب دې د 47 نمبر سره وايي چې کوم مصنف په غیر د اختلافه د چا یو حوالہ پیښ کی دا دا اقیده ما شاء الله ما شاء دي وبن خبرك لا يا استاذ اخي ما تستعفي دم مكمل له ولا ما يدي وبن خلاف ده استاذ توت في الكريدي جديده نازله نص دواك دي رواه كتاب ده خبره عمرك في فتاوه فريديا جديده نازله نص دواك و دي او ده ولا ما يدي وبن كتاب ولا نخم جديد دا خبره شورا بل خبره موري څهبدا وکړه زممنه کتاب یو حمله ورکړه څه خبره ده پني دا ی حق کتابه نه وکړي دا خبره سره او مګره چې وختونه خبره کړی وایي دا کتاب نه انکو کې کندک د دې کتاب د 17 شم سفر څه هغه دې چا کې د دا مشرک ته کاپته د کتاب خاصه دا کتابه دا کتابه پريديا خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه خلاص مليس تا خبر وکړه چې تا یو بل ترڅو موږ په کتابونو باندې تنقیدات وکړو دا په کتابونو یې ځو نه وڅښه ماشالله خبر حق کې دا تفسیر خلاص ماشالله متشکلتین باصطو كتابني دستاتو كتابتي الرحمتك اين جوابنا ملا كان كتابنا من ابي جبنورن كتابنا وري چپواي ايترا اک आदमी بعد کپنچورو اس کی قبر کو دی سمو زنا مايا الرقم 78 تكليف ما شاء الله ما شاء الله و طول حط جواب ما شاء الله انت تقدر تاخذ جواب جواب كتابنا خطه جواب كثير خايف جواب مو نه نه نه نه ارم